Освіт ви марили і ось вітає. Дивіться, хмари вже вогні. Чому ж так мало вас триває Схід сонця в рідній стороні? Схід сонця жданого світає наш дивний ранок де ніде. Хіба сліпі ви сонце грає? Життя шумує молоде, як сніг тумани ночі тануть, в квітках палає небосхил. Як ви не встанете, то встануть мерці великі із могил. 1916